No deixem els temes de salut perquè la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que representa els metges de família de l'assistència primària, és a punt d'esclatar. El seu vicepresident, Josep Maria Sagrera, ha denunciat que el govern ha travessat la línia vermella de possibles reajustaments. A més, la situació d'atenció que viu al sector podria desencadenar amb mobilitzacions, i és que des de l'entitat reclamen els sindicats que també vellin pels professionals de l'assistència primària. La Societat Catalana de Medicina Familiar coincideix amb el govern amb el govern amb què cal ser més eficients, però rebutja que això passi en detriment de la salut dels pacients i del benestar dels professionals. Escoltem el president del comitè organitzador del Congrés de Metges de Famílies celebrat aquest dijous, Juan José Montero. Estem aguantant en el límit, però el, el, el patiment és molt alt, la gent està a punt d'explotar, i segons es plantegin ara d'aquí final d'any la retallada més important encara entre gent molt personal, doncs clar, la situació és insostenible, no, no, no es podrà aguantar i no es podrà visitar en les mateixes condicions que tenien fins ara, el model haurà canviat completament. Per la seva banda, el vicepresident de l'entitat assegura que els metges de família també estan molt emprenyats per la retallada lineal del 10% que s'han fet a les àrees bàsiques de salut. A més, el portaveu de l'associació afirma que els ajustaments econòmics a la sanitat pública provoquen que l'assistència als pacients sigui cada vegada pitjor. Escoltem el vicepresident de la Ciutat Catalana de Medicina Familiar, Josep Maria Sagreda. El problema que tenim els metges de família és que ens falta, A la primària, en general, ens falta una representació clara. A veure, els hospitals ho tenen molt fàcil, van les juntes de personal, hi ha els, els representants sindicals, surten als diaris, en surt un per hospital i tot perfecte. Eh? És molt fàcil. A la primària és molt més dispersa. On estan els sindicats que representen a la primària per dir exactament aquestes coses i per mobilitzar la primària? Els trobem a faltar? Els metges de família afirmen que és el moment de desenvolupar una reforma en profunditat del model sanitari català, orientant-lo cap a l'atenció primària, però no solament de paraules, sinó en pressupostos adients. augmentant la seva resolució i optimitzant els serveis hospitalaris.